Аньєс Мартен-Люган Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Розділ перший Мамцю, ну будь ласка! Кларо, я сказала ні. Слухай, Діано, нехай їде зі мною. Колане, ти що, дурну мене маєш? Якщо ви поїдете разом, то застрягнете там, і ми виберемося на вакації хіба за три дні. То їдьмо з нами, будеш підганяти. Ще б пак, ти бачив, скільки вдома роботи. От нехай Клара їде зі мною, і ніхто тобі не заважатиме. Мамцю! Та добре вже, їдьте! «Очі б мої вас не бачили!» І вони пішли, радісно галасуючи на східцях. Потім я дізналася, що вони дуркували й тоді, коли на авто налетів ваговіз. Вони померли, регочучи, промайнуло тоді у голові. Воліла б я вмерти разом з ними, була наступна думка. Цілий рік, день у день, я шкодувала про одне, що не загинула разом з ними. Проте серце моє вперто калатало, підтримувало у мені життя, превелике моє лихо. Я лежала на дивані, і дивилася, як наді мною пливуть пасма тютюнового диму. Раптом почула, що відмикаються двері. Фелікс ніколи не питав дозволу, щоб прийти. Навіть не попереджав, просто приходив. Щодня. Про що я думала, коли давала йому запасний ключ? Від несподіванки я здригнулася, і попіл упав на піжаму. Здмухнула на підлогу. Щоб не бачити, як Фелікс прибиратиме, почвалала на кухню зарядитися ще однією порцією кофеїну. Та коли повернулася, у кімнаті нічого не змінилося. Попільнички були повнісіньки, філіжанки порожні, Коробки з підготової їжі та пляшки досі стояли на нічному столику. А Фелікс сидів, схрестивши ноги, і дивився на мене. Цей поважний вигляд, якщо і збентежив мене, то тільки на мить. Душче здивувало його вбрання. Костюм? А де ж звичні подерті джинси, тісна футболка? «Куди це ти так вирядився? На весілля чи на похорон? Котра година, знаєш?» «Це не відповідь на моє запитання. Мені начхати котра година. Ти так вирядився, щоби звабити гарненького хлопчину?» «Ліпше б так. Зараз друга по полудні. Тобі пора вмиватися і вдягатися». Такою ти напідаш. А куди це ти хочеш, Щоб я пішла? Худчий, Твої батьки і коленова рідня Вже їдуть. За годину будуть внизу. Тіло моє сіпнулося, Руки задриготіли, У роті з'явився Гіркий присмак жовчі. Про це не може бути й мови. На цвинтар я не піду. Чув? Це не для мене, а для них, лагідно відказав Фелікс. Треба їх вшанувати. Сьогодні мусиш піти. Минув уже рік. Усі прийдуть тебе підтримати. Не треба мені нічиєї підтримки. Я відмовляюся брати участь у цих дурнуватих поминках. Вам хочеться, щоб я святкувала їхню смерть?» Голос мій здригнувся. По щоках потекли перші на сьогодні сльози. Наче крізь імлу я побачила, як підійшов Фелікс. Руки його міцно мене пригорнули. «Діано, піди задля них, прошу тебе!» Я брутально його відштовхнула. «Я ж сказала, ні. Тобі позакладало? Геть з мого дому!» – заволала я, побачивши, що він хоче приступити ближче. І втекла до своєї кімнати. Руки тремтіли, але я зуміла двічі обернути ключ у замку. Тоді сповзла по дверях та скрутилася клубочком аж коліна вперлася у груди. У помешканні запала тиша, яку порушив Феліксів голос. Прийду увечері. Не хочу тебе бачити. Зберися на силі і хоча б помийся, а ні, то я сам запихну тебе під душ. Кроки його подаленіли, потім грюкнули двері. Пішов. Я ще довго сиділа, впершись головою в коліна. Врешті підвела голову і порачкувала до ліжка. Вклалася горізнач та загорнулася у ковдру. Як і щоразу, коли я отак ховалася в ту ковдру, ніс почав вишуковувати коленів запах. Він уже почав вивітрюватися. Хоч я і не знімала прострадил. Я хотіла відчувати його. Хотіла забути шпитальний дух, запах смерти, яким він був просякнутий, коли я востання притулилася головою до його грудей. Я хотіла заснути. У вісні все забувалося. Рік тому коли я приїхала з Феліксом до шпиталю, мені сказали, що вже по всьому. Донька моя померла ще в машині швидкої допомоги. Мене знудило. Медики додали, що Коленові залишилося жити кілька годин. Тож якщо я хочу сказати йому останнє прощай, не варто зволікати. Мені хотілося кричати, що це все брехня, та я не змогла сказати ні слова. Здавалося, що то якийсь страшний сон, і треба будь-що прокинутися. Але медсестра невідступно вела нас до палати, де лежав колен. Кожне сказане тоді слово – Кожнісінький порух назавжди закарбувалися у моїй пам'яті. Колен лежав обплутаний дротами й оточений апаратами, що не самовито голи та миготіли. Тіло посіпувалось, обличчя було геть потовчене. Я закам'яніла. Тільки присутність Фелікса втримала мене на ногах. Головою колен був трохи обернутий до мене. Наші погляди стрілися. Він насилу всміхнувся. І та усмішка допомогла мені приступити ближче. Я взяла його за руку. Він стиснув мою долоню. Ти маєш бути з Кларою. Прошепутів. «Колине, Клараш, їй роблять операцію», – урвав в мене Фелікс. Я обернулася спентеличено. Він усміхався коленові, уникаючи мого погляду. У вухах задудоніло. Кожна клітина мого тіла заделькотіла, не наче драглі. В очах потьмарилося. Я відчула, як коленова рука дедалі дужче стискає мою. Я дивилася на нього, а він слухав Фелікса, який запевняв, що з нашою донькою все гаразд. Та брехня раптом повернула мене до тями. Тремтячим голосом колен розповів про аварію. Він не побачив ваговоза бо співав із Кларою пісень. Мені заціпило. Я нахилилася, провела долоною по його волосю, по чолу. Він знову дивився на мене. Від сліз риси його стуманіли, почали зникати. Я задихалася. Він звів руку і торкнувся моєї щоки. «Не плач, любове моя», – прошепотів, «заспокойся». Чула, що сказав Фелікс, «ти потрібна будеш, Кларі». Я так і не змогла відвести очі від того погляду, повного надії, що наша донька житиме. А ти на силу пробалькотіла я, «важлива лише вона» відказав колен, утираючи сльозу з моєї щоки. Я заридала ще дужче і притулилася щокою до його ще теплої долоні. Він був ще тут, і я відчайдушно чіплялася за це ще. Колене, я не можу тебе втратити, прошепотіла я. Ти не сама. З тобою буде Клара, та й Фелікс опікуватиметься вами. Я струсунула головою, не в силі на нього глянути. Любове моя, все буде гаразд, ти наберешся мужності, адже є наша донька. Голос його раптом затих. Я перелякалася і підвела голову. Він як завше вичерпував останні сили задля мене. І я припала до коленових вуст, і він відповів цілунком, вклавши у нього ті крихти життя, які ще жевріли у його тілі. Потім я вляглася поруч та допомогла коленові покласти голову мені на груди. Він не міг покинути мене, поки був у моїх обіймах. Ми останнє прошепутіли слова кохання, перш ніж він тихо згас. Кілька годин я пригортала його, колисала цілувала й пестила. Мої батьки намагалися відірвати мене, та я кричала, мов не самовита. Коли нові батьки прийшли до сина, але... Я не дала навіть торкнутися до нього. Він був тільки мій. Лише Феліксove терпіння змусило мене поступитися. Він довго втішав мене, а потім сказав, що я ще мушу попрощатися з Кларою. Донька була єдиним створінням на світі, здатним відволікати мене від колена і смерть Нічого не змінила. Мої обійми ослабли. останнє я припала до його вуст, а тоді пішла. Коли ми йшли до Клари, я була напівпритомна, тільки перед дверима добрала до тями. Ні, сказала я Феліксові, не можу туди зайти. Діано, треба. Треба, щоб ти побачилася з нею. Не зводячи погляду з дверей, я позаткувала, А тоді, що сили помчала шпитальним коридором. Я не могла бачити мертвою свою доньку. Мені хотілося пам'ятати її усмішку, Розкуйовджені вітром біля вікоси, Сяйливі оченята, що так хитро позирали того ранку, коли вона сідала з татом до авто. Сьогодні вже рік, як у нашому помешканні, панує безгоміння ні музики, ні сміху, ні нескінченних балачок. Ноги самі проводять мене до клареної кімнати. Там усе рожеве. Дізнавшись, що у нас народиться дівчинка, я вирішила, що та кімната буде рожева. Хоч, як умовляв мене колен, я не поступалася. Уже рік я нічого тут не чіпала. Ні зіжмаканої в кім'ях ковдри, Ні розкиданих іграшок, Ані нічної сорочечки на підлозі, Ані валізки на коліщатах, У яку доня пакувала ляльок, їдучи на вакації. Бракувало там тільки двох іграшок. Плюшевого цуцика, якого вона взяла тоді з собою, і тієї, з якою я сплю. Мовчки зачинивши двері кімнати, я попрямувала у коленову гардеробну і узяла там ще одну сорочку. Я вже збиралася в душ, коли до квартири Знову зайшов Фелікс. Та нехай уже. Дзеркало у ванній було затулене простирадлом. Усі полички порожні. Ніякої косметики, кремів та прикрас. Тільки пляшечка нових парфумів. Мене не злякали холодні кахлі. Я лиш хмикнула зневажливо. По тілу збігла вода, але задоволення я не відчувала. Набрала в долоню клареного шампуню, його солодкі пахощі витиснули з мене кілька сльозин і викликали якусь болісну втіху. Я помилася: можна розпочинати ритуал. Напахнитися коло новим парфумом то перший рівень захисту. Застебнути всі гудзики на сорочці – рівень другий. Надягти його светер із каптором – рівень третій. Зібрати в пучок мокрі коси, щоб зберегти соничні пахощі шампуню – то був четвертий рівень. Перш ніж вийти до Фелікса, я знову затулила вікна шторами. Сміття з вітальні вже зникло. Вікна були відчинені. Поле бою, здається, перемістилося до кухні. Напівтемрява, мій найліпший друг. Фелікс із головою заліз до холодильника. Я оперлася на одвірок і глянула на нього. Він знову був у звичному вбранні. І насвистував щось випнувши дупу з холодильника. «Цікаво, чому це ти такий втішаний?» «Та це все минула ніч. Ось приготую вечерю, то розповім». Він обернувся, глянув на мене, тоді підійшов і кілька разів глибоко втягнув повітря. «Не нюхай мене, як пес!» кинула я. «Оближ уже так робити!» Ти про що? Я викупалася. Це недобре. Він поцілував мене у щоку і знову заходився прибирати. Відколи ти навчився готувати? А я й не готую. Просто користуюся мікрохвильовою піччю. Ще треба щось прикупити, щоб на зуб кинути. Твій холодильник ніби пустеля Гоббі. Як голодний, то замов піцу. Ти ж нічого не вмієш готувати, навіть замороженої страви не підігрієш. Тому ви з коленом мене й годували десять років. А незлецько ти з піцею придумала: більше часу буде, щоб побалакати. Я сіла на дивані. Що ж, послухаємо про його дивовижну ніч. Вмить переді мною з'явилася склянка червоного вина. Фелікс умостився навпроти і подав мені цигарки. Я відразу ж закурила. «Батьки цілують тебе. Тим ліпше для них», – буркнула я, видихаючи дим. «Вони не за тебе. А їм що?» «Хочуть побачитися». Але я не хочу. Цінуй, хлопче, ти єдиний, кого я ще можу терпіти. Я ж незамінний. Без мене ти не даси собі ради. Феліксе. Що ж, як хочеш. Розповім тобі про вчорашній вечір. О, ні. Про що завгодно. Тільки не про сексуальне життя. То ти визначся. Про що нам балакати? Чи про мої фортелі, чи про твоїх батьків? Добре, я послухаю. Розповідай. Фелікс не вдавався у деталі, тим паче скабрезні. Життя його було суцільним святом, де розгноздана сексуальність поєднувалася з умінням живати певні рачовини, які він дуже полюбляв, розповідаючи про свої пригоди, Фелікс не потребував моєї участі в розмові. Він говорив безкраю, наче заведений, не зупинився навіть тоді, коли задзаленчав дзвоник. Кур'єр, що приніс піцу, теж почув, як Фелікс затягнув до ліжка молоденького 20-річного студента. Якби ти бачила личко цього хлопчини сьогодні вранці. Він ледь не благав, щоб я й далі ним опікувався. Морока з ним докинув Фелікс, утираючи сльозу. «Ти справжній негідник!» Я так йому і сказав. «Та що ж удієш? Як скоштуєш мене?» «Я так йому і сказав. Та що ж удієш як скоштуєш мене я так йому і сказав То що ж удієш як скуштує мене хтось, то вже не відлипне. Піцу я клюнула два-три рази, обуривши цим Фелікса. Він мовчки зібрав усе, що залишилося, і пішов до кухні. Діано, ти й не запитала, як воно все минуло сьогодні? Мене це не цікавить. «Далеченько ти зайшла. Хіба можна бути такою байдужою?» «Замовкни, мені не байдуже. Не дозволю таке мені казати», – вигукнула я, схопившись на ноги. «Та поглянь на себе, ти ж геть шматою стала. Нічого не робиш, не працюєш, тільки куриш, п'єш і спиш». Ваше помешкання стало вівтарем. Не можу вже дивитися, як ти опускаєшся на дно. Цього нікому не збагнути. Та воно так, але ж усі бачать, що з тобою коїться. Це не причина, щоб отак згасати. Вже рік, як їх немає. Пора і жити. Треба боротися. Хоча б задля Колена і Клари. Не вмію я боротися, та й не хочу. То дозволь допомогти тобі. Я заплющила очі і заткнула вуха пальцями. Не в силах більше його терпіти. Фелікс узяв мене за руки і змусив сісти. А тоді знову ледь не задушив в обіймах. Не розумію. Нащо так міцно притискати? Чом би нам не піти кудись увечері? запитав він. Ти нічого не зрозумів, пробурмотіла я, несамохіть пригортаючись. Вийди з хати, поглянь на світ. Не можна ж бути такою відлюдькуватою. Ходімо завтра в люди. Примітка! «Люди» – назва літературного кафе. Начхала я на людей. То поїдьмо відпочивати удвох. Я можу зачинитися. Гадаю, тиждень чи два люди обійдуться без літературної кав'ярні. Не хочу я відпочивати. Дуже навіть хочеш. Буде весело. Це допоможе тобі оговтатись. А я завжди буду поруч, опікуватимуся тобою. Мені аж очі на лоба полізли від думки, що матиму його на своїй шиї цілу добу. Гаразд, дай мені подумати, бовкнула я навіть чипне. Обіцяєш? А вже ж, але зараз я хочу спати. Іди вже. Фелікс гучно цмокнув мене у щоку і дістав з кишені телефон. Потім добув товстенького записника з адресами, щоб зателефонувати Стіванові, Фредові чи Алексові. Перспектива бурхливого вечора з гарнюнім коханцем страшенно розбурхала його, і він врешті мене облишив. Я закурила і пішла до вхідних дверей. Фелікс відірвався від телефону, щоб цьомнути мене на прощання, і прошепотів. До завтра. Тільки не чекай мене рано, бо сьогоднішній вечір заповідається на легким. Замість відповіді я зітхнула і звела очі до неба. Що ж, часу на гульки у нього доста. Люди відчиняються аж завтра вранці. Фелікс мене втомив. Бог мені свідок. Я люблю його, але ж не в таких кількостях. Уклавшись до ліжка, я задумалась. Здається, Фелікс хоче розворушити мене. Треба будь-що знайти спосіб ухилитися. Йому як щось збраде у голову. «Годі зупинити. Він хоче, щоб я оговталася. Але я цього не хочу. Що ж мені вдіяти?»